Greziarako bidea hartzen dugu, goizontan Juan Etxenike han baitugu, egunon zuri? Egunon bai. Eta biztanda gaur goizan haipagai uh, nagusia atzotik uh, jakinden berria. Telebista publikoa itzali da, bukatu da, uh, Greziako gobernuak hori itxi du, eta bimila postu beraz uh, be itzaliz, ber momentuan, nola pasada, kolpez dena? Bai, e, ba, eren egun e, zimok edik lukogluk, e, nola baite, gobernuaren bosera maileak, arratxaldeko zeiretan, esan zuen, e, Greziako televizta, etzela behi sakratu bat, eta e, gaztua ondillak e, eragiten zizkiola gobernuari, eta... E, iragartzen zuela, gaueko amabitan, e, bertsera pasako zela, eta bertako langile guztiak, hortz, bimila eta zeireun, eta berroita, berroita langile, ba, beraien lan postua galduko zutela, ta hilabete ba, batzuen ondoren beste telebista bat sortuko lukete e, merkeagoa eta langileek gutxiagoerekin. Eta hala gertatu zen, paniko bat sortu zen telebistaetan, baina ere jende asko langiletiko elkartasunez juntzen atena zen da, telebistak duen bulegoetara. Eta baita ere, Grecia osoan e, dituen delegazioetara, e, iritarrak juntziren, Manola baite, polizia, juanez dadin, eta alangileak e, atena zen, e, bulegoaren barruan, programazioarekin jarraitzen dute, momentu honetan internet bidez, eta bo, beste programazio bat egiten ari dira, E, gaiaren inguruan, eta hor, ba, artistak, e, politikoak, e, e, joaten dira, ba, beraien elkartasun eta programazioarekin jarraitzen dute. Prezeski, guri da, kaleratzak eran erantzerbitzu publiko batean gelitzea da, informazioareko informazio informazio eskubidea ipatzen da, laire, intervistak arte batekin. Atzele egiten dute jenen eskubide Gresien? Ba, ino eskin. E, E, mugari gareko erreportarien txostenean egiten dute errankin bat agarira azpen askatasunaren inguruan eta prentzaren askatasunaren inguruan eta zenbat postu gandu ditu e, Greziak azken urteetan eta zan beharra dago e, ba, dela iarrete batzuk e, zuten mundu maian ezaguna den media ba, berri alternatiboen area ba, baita ere sergidorea e, egin zuen polizia eta beste arlotan e, e, giza Lisaskubietan ere greziak bere eskubide e, bere maila apalduindoo izan ere orreskugu sentiaren alberdinon hasiaren 42 ba, zenbat e, erasoak ematen dira ia egun heroe torkingenanik hmm. eta torkingenan Hori da beraz beste pausu bat eh, demokraziaren kontra joitenena ekonomiari lotua azkenean? Bai, e, orain dela hiru e, urte troikake inimposatzen dizkio Greziak e, beren ekonomia nola antolatzea, nahi e, baldin badu e, e, dirua e, mailegua jatz e, jasotzean, Eta Ba neuri eh, eh, ba, herriaren aurka doaz eh, oso ultralideralaz eta bueno, Baue hemen kultura sindikal bat eta borroka kultura bat izan ere ba, bai nazien in basorekin baskomunisteke eh, sekulako gerla egin eta gero bittadura ba, egon zen eh, junta militarraren. Eh, Eta dura irurogei amarkadan, irurogei irurogei amarkadan, baita ere borroka egin zioten juntari, eraz Grecia erriborroka lagia da, berezku txat, eta, bueno, ba hori da aldatu nahi Huan ba, etxenike behortan utziko dugu momentuz, ea nola doan, Grecia, nola, nurunz doan egia da momentuz ez dola bide uh, uh, obelena hartzen bederen, behiztan lehen zata. Uh, berri zere berri hartuko dugu zurek ilan, Huan etxenike,